Täällä ollaan. Meillä jokaisella on joku syy harjoittaa. Syylä ei ole väliä, mikä se syy on. Se on jokaisella oma henkilökohtainen. Mutta syyn takia me kuitenkin ollaan täällä, mikä se syy nyt sitten onkaan. Se syy auttaa meitä yhä uudestaan vaan istumaan alas päivittäin, olettaen, että teistetään päivittäin. Ja se syy kumminkin saa meidät tulemaan tänne. Joku pitää olla taustalla, joku motivaatio, joku syy, koska sasenka ei ole myöskään kaikkein helpoin tapa istua pitkä päivä. Joku syy kuitenkin pitää olla, että hän jaksaa tulla. Joken puhui, ja niin kuin tiedätte, niin puhui halusta totuuteen. Bodhisitta. Eli täytyy olla joku syy, miksi me harjoitetaan. Syytä ei tarvitse tietää. Sitä ei tarvitse muille kertoa. Mutta se pitää sisäistää. Ilman sitä haluaa totuuteen, tai miksi me sitä haluaa nimittää. Tämä ei olisi muuten sasenia. Silloin tämä olisi vain joku rentoutustuokio tai joku ekopuustaus tai joku vastaava harjoitus. Mutta sasen on hyvin konkreettinen harjoitus. Sillä on joku tarkoitus, sillä on joku päämäärä. Mutta se päämäärä käsitetään hieman eri tavalla, mitä yleensä päämäärän käsitetään olevan. Yleensä päämäärä on pyrkimys jonnekin. Pyrkimys saavuttaa jotain tai pyrkimys päästä päästä jonnekin. Mutta se, päämäärä itsessään, on se päämäärä itsessään. Sasen itsessään, se on se päämäärä. Se kun me istutaan alas, se riittää. Se kun me pyritään arjessa tekemään parhaamme, se riittää. Kun mä aina vaudestaan istutaan alas mietiskelemään, vaikka se ei kiinnosta. Mutta me istutaan silti. Se riittää. Yleensä puhelalaisuudessa puhutaan, että harjoittamisen tulee koitua kaikkien elävien olentojen hyväksi. Se saattaa kuulostaa hyvin idealistiselta tai jopa pyhältä, mutta sekin on ihan puhtaasti konkretiaa. te olen oppinut omat opettajilta ja Nishitsumarossilta, myös Bradilta, on se, että meidän perinteen mukaan, Doginin mukaan, kaikki hurjaltakin tuntuvat opetukset tai teoriat. Ja kaikki pystytään, järkiperäistäminen on vähän vaara väärässä, mutta kaikki pystytään koettelemaan. Jälleen syntymä teoria Doginin mukaan, hyvin helppo koetella. Sen kuin istuu vahvassa. Pysyy elossa. SASEN ei vaadi mitään uskoa. Uskoa mihinkään yliluonnolliseen tai ihmeelliseen. Ja kaikki elävien olentojen puolesta toimiminen ei vaadi mitään uskoa. Se vaatii toimintaa. Se on hyvin konkreettista. Kaikkien elävien olentojen puolesta toimiminen tarkoittaa vain sitä, että me tiedetään, että meillä on harjoitus ja meidän perinteessä se on SASEN. Me tiedetään, että SASENin avulla meillä on. Meillä on mahdollisuus vapautua siitä meidän mielemme harhasta, siitä kuolasta. Ja aina kun me päätetään jostua alas mietiskelemään tai päätetään toimia arjessa itsemme ja muiden hyväksi, sehän on ihan konkreettista kaikkien elävien odotajan puolesta toimimista. Me asetetaan itsemme hyvinvointi etusijalle ja sitä kautta luonnollisesti muutkin hyötyy siitä. Ja jossain mielessä buddhalaisen harjoittamisen, Sasanin harjoittamisen voisi nähdä olemaan hyvin hyvin, hyvin itsekäistä, mutta se on erittäin terveellä tavalla itsekästä. Me pyritään auttamaan itseämme, mutta sitten sen oma henkilökohtaisen kokemuksen tasapainon kautta, tyyneiden kautta, iloisuuden kautta, mitä onkaan. Totta kai me tästä olemaan lasten myös sarjassa, siellä missä me ollaan. Silloin me luonnollisesti autetaan muitakin. Ilman että me pyritään ne saattamaan. Ei siinä ole mitään idealistista tai mitään fundamentalistista. Se on periaatte pyrkimys. Me voidaan aina toimia oikein. Buddhalaisuudessa ei voida olettaa, että joka hetki, joka ikinä sekunti, me oltaisiin jotain pyhimyksiä. Että kaikki meidän ajatukset olisivat aina pyhiä tai puhtaita tai jotain. Tai että kaikki meidän teot olisi aina pyhiä tai puhtaita. Se on tässä mahdottomuus. Niin sanottu valaistunut ihminen, suuri mestari, suuri opettaja, harhoistaan vapautunut. Niin voi olla hyvin harhaanjohtavaa sanoa, että hän on täydellinen ihminen. Mitä tarkoittaa täydellinen ihminen? Onko se olemassa mitään täydellistä? Mitä me halutaan nähdä täydellisellä? Onko täydellinen sitä, että ei koskaan tee mitään niin sanotusti väärin? toimia aina oikein. Mm. Mutta onko se mahdollista? Onko mahdollista olla aina, sataprosenttisesti aina, taitavasti? Mukana, lästä, mahdollista tehdä justi. Mikä olisi absoluuttisesti oikein. Absoluuttisesti täydellistä. Mun mielestä ei ole mahdollista. Puhdalaisuus ei ole mitään absoluutismia. Puhdalaisuuteen ei kuulu absoluuttisuus. Tekojen, ajatusten, pyrkimistenkään suhteen. Me ollaan ihmisiä, me ollaan inhimillisiä olentoja. Me voidaan täydellisyydellä kuvata, että täydellinen on jotain harjoista vapautumista tai oman mielen orjuuden ylittämistä. Mutta sitten jos se täydellisyys samalla tarkoittaa jotain absoluuttista, jotain, joka on jotain eri kuin mitä tämä. Mielestäni se on vain yksi uusi harha lisää. Niin sitten Jumarossi on hyvin paljon puhunut samaa, erityisesti Brad. Urheilaisuudessa aika usein on tämmöinen pyhyyden dilemma tai pyhyyden problema, problematiikka siinä mielessä, että kuvitellaan, että harjoittamisen tulisi muuttaa meitä. Sen tulisi tehdä meistä jotain yliluonnollisia olentoja tai jotain valaistuneita tai todella pyhiä. Tai että meidän tulisi harjoittaa niin kauan, että me vapaudutaan, jotta me sitten vasta ollaan niin sellaisia ihmisiä, niin kuin meidän pitäisi olla että vasta sitten, kun me valaistutaan, niin sitten me vasta voidaan toimia täysin oikein. Tai, tai vasta sitten, kun me valaistutaan, niin sitten on ollaan ystävällisellä, kun me halutaan Dogen karsasti hyvin paljon. Oliko sanoa karsastajaksi karsastaa tätä simmissä? Okei, no. ei nyt Dogen karsasti, en tiedä. <t's> ei <t's> pitänyt <t's t's> Tällaisista ajatuksista. Hän tosi hyvin selvästi esille. Sasenin päämäärä ei ole muuttaa meitä pyhiksi. Sasenin päämäärä ei ole saada meitä valaistumaan. Toinen sanoo, että Sasen itsessään on valaistumista. Ei ole olemassa mitään tilaa tämän hetkellä ulkopuolella. Nyt en varmaan oliko se Koro Savakiroshi vai Uchiyama-Roshi. Uchiyama oli siis Koro Savakin oppilas. Ja Koro Savaki... niissä roshi oli vähän aikaa kodo Savakin oppilalla, luvulla Mutta jompikumpi, joko Uchiyama tai Koro Savaki sanoi... Sanoi hienosti, että ensin tulee harjoittaa kymmenen vuotta sasani. Sitten tulee harjoittaa toinen kymmenen vuotta sasani. Nyt tulee taas harjoittaa 10 vuotta sasenni. Ja taas tulee harjoittaa 10 vuotta sasenni. Ja siinä kaikki. Ei mitään puhetta mistään palaistumisista. Ei mitään puhetta mistään päänäriä ja säälottamisesta. Yrittääkö istut 10 vuotta. Sitten istut vielä uudestaan kymmenen vuotta. Taas istut 10 vuotta. Jatkat vieläkin istumista kymmenen vuotta. Sitten ehkä puoletkin Tai enikö sä istunut? Nämä molemmat olivat siis soto opettajia, hyvin orjallisesti dogin ajatuksiin pitäytyviä. Mutta se kertoo varsin sitä konetti Usein nykyaikana, kun on netti, niin siellä on mielenkiintoisia keskusteluita. Yksi jenkkisivusto, sivusto yksi tyyppi tilitti siitä, että Oliko hän peräti 30 vuotta harjoittanut sasennin tai jotain? Hän ei vieläkään valaistunut. Sitten hän lopetti ja vaihtoi johonkin toiseen koulukuntaan. Tämä kuulostaa aika hurjalta. Ensinnäkin jaksaa 30 vuotta harjoittaa jotain sen purhalaisuutta ja sitten pettyykin niin päästä, että vaihtaa suuntaa. Ehkä ne olis kannattanut vain odottaa tai samankin oppi mm -hmm. vielä uudestaan Näin voi käydä, jos harjoitus muuttuu päämäärähäukseksi. Jos meillä on mielessä joku ajatus tai joku ideaali, tai joku käsite tai joku absoluuttinen täydellisyys, tai joku, mikä me halutaan saavuttaa. Silloin harjoitus muuttuu vaikeaksi. Silloin saattaa tulla pettymyksiä. Mutta jos se asenne on vain, että istutaan ensin kymmenen vuotta, sitten istutaan uudestaan vuotta, ja taas kymmenen vuotta. Silloin me ei voida olla läsnä, missä on musta, kuin tässä hetkessä. Se on ihan varma, että harjoitus, harjoitus auttaa kaikkia, jos oikeasti harjoittaa. Siitä ei pääse yliopimempään. Ei tässä muuta olisi mitään järkeä. Mutta kai harjoitus ehkä tekee ihmistä tasapainoisempia, tai ehkä iloisempia, tai ehkä surullisempia, tai, tai jotain muuta. Mutta kyllä kaikki auttaa. Jos se ei muuta no ainakin näkemään, Maailma on sellaisessa, kun se todellisuudessa on. Sehän itse asiassa on jo valaistumista. Voi hyväksyä asiat sellaisena kuin ne on. Voi hyväksyä todellisuuden sellaisena kuin se on. Teoriassa on hyvin helppo, mutta käytännössä on hyvin vaikeaa. Siksi me harjoitetaan. Istutaan kymmenen vuotta. Istutaan taas kymmenen vuotta. Taas kymmenen vuotta. Mutta, koska me ei voida elää tulevaisuudessa, ei me voida tietää istua me kymmenen vuotta. Voi olla, että me halvaan otetaan. kymmenen vuotta. Koska emme tietää, mitä tapahtuu. Vaikka se on niin suuri klise, olen läsnä tässä hetkessä juuri nyt. Se on myös yksi suurimmista totuuksista. Koska se on aina käynyt asia semmoinen, johon voi luottaa. Me ei voida olla missään muualla. Menneisyys on ne menneisyyttä. Tulevaisuutta ei ole vielä tullut. Me ei tiedetä mitä sekunnin päästä tapahtuu. Kumppu saattaa yhtäkkiä pettää. Meillä ei sitä sekuntia enää olekaan. Oikein sekunti, mutta minuutti. 10 vuotta, 2 vuotta vuosi. Dogin mukaan purjalaisen harjoittamisen tulisi kannustaa meitä elämään tässä hetkessä. Tietosuus siitä, että me kaikki kuollaan vielä joskus, sen tulisi vapauttaa meidät. Se, että se saattaa tuntua ahdistavalta, surulliselta, pelottavalta, se on mielejutteluja. Mieli ei kykene ymmärtämään. Sitä, että kaikki loppuu joskus. Mieli ei kykene ymmärtämään tyhjyyttä. Mieli ei kykene ymmärtämään pysymättömyyttä. Siksi älyllisesti on ihan täysin mahdotonta sisäistää sitä, mistä Sasanissakin on kyse. Siksi esimerkiksi Sasan on valtava arvokas koska me voidaan kokea se. Kuolema. Me voidaan kokea se syntyä. Tiedekin todistaa, että solu uusiutuu kuolee jatkuvasti. Meidän kroppa kuolee ja elää syntyy uudestaan koko ajan. Joka kerta, kun mistutaan alas ja päätetään kohdata itsemme todellisuus. Me pyritään olemaan läsnä. Se on valtava arvokasta. Sitten voidaan taas kuitellut tuolla kaupungilla ja töissä ja muussa ja olla oravan pyörässä mukana, ja mitä nyt kaikki tehdäänkin. Mutta edes se, että meillä on edes se yksi tai kaksi kertaa päivässä mahdollisuus vain olla, tuijottaa sitä seinää. niin hauskaatko se kuulostaa? Niin mikä, mikä, mikä, mikä voi olla sen arvokkaampaa? Se on konkreettista kaikkien elävien olantojen puolesta toimimista. Me päätetään tietoisesti riisua sitä harhaa. Me tiedetään, että se mieli ehkä orjuuttaa meitä. Tai... Saatetaan tunteet, että me ehkä ollaan välillä ahdistuneita tai masentuneita tai kaikki ei tunnu olla vähän ok. Vaikka ulkoisesti kaikki on ok. Meillä ei ole täällä sotia, meillä ei ole meillä ei ole mitään tauteja. Voidaan tehdä töitä, voidaan opiskella. Meillä on mahtava terveydenhuolto, järjestelmä. Kaikki toimii. Silti kaikki ei tunnu olevan ok. Me ehkä olla kateellisia muille. Tai saatetaan tunteet, että mulla on riittämättömiä tai... Että meidän pitäisi tehdä jotain muuta, että me voitaisiin tuntea olevamme elossa tai vastaamaan. Ne on mieleen juttuja. Heillä on todellisuutta. Mutta se, että kun me päätetään, päästään irti niistä mieleen Me pyritään. Halu totuuteen. Me alas asemiin. Mikä oikeasti on sen arvokkaan. Kolme lasta meidän keskimääräinen Lapsi täyttää nyt maanantaina neljä vuotta. Hän on nyt ollut eilä alkoi jonkinlainen eksistentiaalinen kriisi. Hän pohtii kuolemaan hyvin syvästi. Vaimon kissa jouduttiin lopettamaan muutama vuosi sitten. Hän oli jo niin vanha vanhakissa. Niin neljä vuotta täyttävä Evert. Hän on aina pohtimaan kuolemaa. Itki hyvin paljon sitä, että kun viivi on kuolle ja viiveetun takaisin Tänä aamuna hän selitti sitä, että tippaliin sissä, että hän aamulla ei kesällä, kun mökille, hän ottaa lapia ja kaivaa viivin pois sieltä maalta, että viivi ostaa sitten elossa. Lapsen mieli että lapsen mieli yrittää käsittää, sentää kuolemaa. Lapsen mieli ei vielä ymmärrä, ymmärrä sitä, että kissa on poissa ja että kissa ei tule takaisin, vaikka se kaivatta sieltä maasta pois lapselle todellisuutta. Lapsi kuvittelee, että asiat on niin. Samassa on Lapsi yrittää jäsentää se mieleen maailmaa. Yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Tämä on tarvitse totta kai muidenkin selityksiä, sitten, että ehkä voidaan, että hän pystyy ymmärtämään. Mutta se perusperiaate, hän yrittää jäsentää, ymmärtää käsitteellistää, mielen avulla, jäsentää maailmaa. Samassa on meillä aikuisillakin. Mekin yritetään ymmärtää, mitä elämä on, mitä kuolema on. Yritetään ymmärtää, mitä järkeä tässä on. Miksi meillä on välillä paha olla, ynnä muuta. Se, mistä se on niin valtavan arvokas. Se tarjoaa meillä vastaukset meidän kaikkien kysymyksiin. Ei ne vastaukset selviä missään yhdessä istumisessa, tai en tiedä, ehkä te valaistatte yhden kerran, mutta, mutta. sasen sen oikeasti tarjolla vastaukset, siinä ei mitään idealistista Se Sehän pystyy järkiperäistämäänkin. Mä ensimmäinen tiede on todistanut, kuinka mieli toimii eriläisten lääketieteiden ja psykologien sun kaikki muiden juttujen avulla. Se ei tiedetään, tarkkaan tiedetä, mitä, mitä, mitä se mieli tarvitsee. Mieli tarvitsee niitä käsitteitä ja tunteita ja ynnä muuta. Se osa ihmistä ihmiselämää. Sitä tarvitaan elämiseen. Et ei meidän tarvitse koko ajan sitä mieltä käyttää. Saseenissa meillä on mahdollisuus olla irti siitä jatkuvasta päänsä sen tietokoneen käytöstä. Mut se ei ole helppoa. Sitä ei voida tietää, kuinka kauan se vaatii, että me päästetään sitä irti, eikä sellaista voi tietää. Harjoitus ei voi pohjautua siihen, että nyt minä harjautan, että minä riisun harhat ja valaistun Mulla esimerkiksi harjoittaminen. Mulla halua totuuteen. Suuri motivaatio on se, että mä oikeasti pyrin toimimaan kaikkeen muiden elämien. Kaikkien muiden, mutta siis kaikkien elävien alaintojen puolesta. Just sillä periaatteella, minkä mä selitin. Eli istumalla alas, riisumalla sitä omaa harhaa, ja kukin auttamaan muillekin. Koska mä voin tietää, mitä huomenna tapahtuu. On hyvin, hyvin absurdia esimerkiksi ajatella, että nyt tänään istumalla, tänään riisumalla, on sitten huomenna alassa painoisempi. Mistä se voi tietää? Histogenin perinne opettajat kehottaa keskittymään vain tähän hetkeen. Pyrkii tekemään parhaansa vain tässä hetkessä. Istu vessassa tarpeillaan. Pyrkii tekemään senkin niin hyvin kuin pystyy. se hampaat niin hyvin kuin pystyy. Kävelee niin hyvin kuin pystyy. Pyrkii tekemään parhaansa kaikessa töissä, koulussa, parisuhteessa. On tietoinen. Tietää mitä tapahtuu. Siihen ei voi pakottaa itseensä. Sitä ei voi siis niin sanotusti tehtä. Eikä sitä myöskään voi oppia, koska ei se ole mikään uusi taito. Se on meissä koko ajan läsnä. Sitten voidaan käyttää tietysti sitä buddha mutta Meidän pitää vähän pyyhkiä sitä peiliin. Mutta me taas muistetaan, että ai niin, tällaista se onkin olla pikkuviaton lapsi. Ihmettelee. Tässä on hyvin kokonaisvaltainen harjoitus. Sanonpa sen taas, mutta tämä sen on valtavan arvokas tilaisuus syventää sitä harjoittamista. Tänne ei tarkoitus olla helppo. Ehkä mu on huono harjoittaja, mutta kyllä mulla joka kerta kolottaa selkää lantioon polviin, kun täällä on. Ei tämä koskaan herkkua ole. Mut mä oonkin tavallista jälkempiä. Mä joudun muutenkin tekemään töitä, että mä saan venyteltyä sun muuta. Mut ei se mitään ylitsen pääsemättä. ei se haittaa. Ei se mitään semmoista, mikä estää. Elämässä on epämiilyttäviä asioita. Ne pitää vaan kohdata. Ei itse kaikkea voi kohdata, mutta pyrkimys on kumminkin se, että ainakin sä sen kanssa. Meidän ei tarvitse täällä paeta mitään. Me voidaan täällä kohdalla. Sitten jos kolottaa, sitten kolottaa. Me voidaan itse vaikuttaa siihen kolotukseen, venyttelemänä urheilemalla sun muuta. Ei tää kipua ole. Moni opettaja on sanonut, että pienkolotuksasemassa, vetrii teillä tasen kanssa, se pitää vain valppaana. Niin hurutuksessa se kuulostaa, mutta päästämällä irti siitä mielestä, voi päästää myös irti siitä kolotuksesta. Ei silleen, että se kipu tai kolotus häviää, mutta se päkertaminen saattaa helpottaa. Muodikas termi on flow. Sitten sitä vaistuu. Se, että miksi kaikki tänne tulee. Tai ei kaikki, mutta miksi tänne ihmiset tulevat. Jokaisella on se joku syy. Mun mielestä sitä syytä pitää vaalia. Sitä pitää jalostaa. Kastella sitä, että se kukkii. Koska se on se voimavara, mikä oikeasti auttaa meitä. Se tekee tästä just sitä sasenin harjoittamista. Se voi suuntautua vaan tähän hetkeen. Taankenilla niin oli joku sen suunta, en tarkkaan nyt muista. Mutta oli joku semmoinen, jos et voi tyyliin vapautua tässä hetkessä, niin missä <lacht> hetkessä sä voit vapautua? Ei meillä ole mitään muuta kuin tämä hetki. Me joko käytetään se hetki sille, että me pyritään tekemään tai sitten me ei käyttää sitä. Vaikka mistä tajuta, me ollaan silti vain tässä hetkessä. Sen pitäisi vapauttaa meidät, vaikka se ei tunnu siltä, ei vikaa missään. Mieli ei vaan ymmärrä sitä, eikä mieli kykene ymmärtämään sitä. Siksi saseen meillä on mahdollisuus vähän riisua sitä mielen harhaa, päästämään vähän irti siitä mielestä. Se vaatii harjoittamista. Tuntuu olevan usein vallalla käsitys, että se on tosi helppo. Sen kun vaistuu alas, ei siihen mitä opettajia tarvita, ei siihen tarvita mitään, sen kun vaistuu. Tämä on kaiken puolen hyvin paradoksaalinen harjoitus. Mihin en tässä on saa mitä? Sen kun haluaa istua valaistuiltaan seinään. Teoriassa hyvin, hyvin helppo. Sitten siitä saattaa tulla just se harha, että kun opiskelee kaiken maailman kirjallisuutta, opiskelee kaiken maailman teorioita, tietää sasennista, sen kunhalaisuudesta, ihan kaiken. Saattaa kuvitella, että se riittää. Tämä on konkreettinen, vakava harjoitus. Ihan sama kuin koripallon pelaaminen tai kuntosalilla käyminen tai... Ihan mitä, mitä nyt keksiikään. Tai ei millään tavalla ero mistään niistä. Se harha saattaa tulla, koska tämä on enääisesti hyvin helppoa. Siinä ei ole mitään idealistista, että korostetaan sitä päivittäistä säännöllistä harjoitusta. Ja niin sanotusti vakava mielinen harjoittaja. Tulisi osallistua säännöllisesti sitten esimerkiksi asenkaihinkin, koska nämä on niitä tilaisuuksia syventää sitä harjoittamista. Totta kai yksinkin voi ihmassa päättää istuessa. Seitsemän kertaa 30 minuuttia päivän aikana, mutta se on huomattavasti vaikeampaa. Siinä ei ole sitä ryhmän tukea painostusta takana. Lainausmerkeissä täällä on pakko istua. Siinä se ryhmä just tukee. Totta kai saa lähteä milloin haluaa. Kiinni aikana, mutta, tai Mutta idea on se, että se ryhmä tukee siinä. Et olipa se syy mikä tahansa, niin sen pitäisi motivoida istumaan. Ja syy löytyy vain istumaan, harjoittamaan. Se on valtavan Kiitos.